У двері постукали. «Кого дідько несе? П'ять хвилин відпочити не дадуть». Упхала будильника до торби, відчинила двері. «Максим? А ти гадала, що я поїду і навіть не попрощаюся?» «Та на те було схоже». «Мусив же я хлопці відправити». А ще потрібно справи з дирекцією залагодити. От ми із Сергієм і залишилися. А. А я думала, у вас інші справи є. Звичайно, є. Сергій з Оксаною прощається. А ти витягувала з нього слова, немов кутній зуб кліщами. А я? А що я? Я кажу, що з дирекцією. Ну, то йди собі до свого барила, образилася знову Софія. Двері без стуку відчинилися. До кімнати зайшов на диво тверезий, як на цю вечірню годину, Жура. Привіт, Соня. Ну як? Попрощаємося. Він витягнув із широких штанин безцінний вантаж літрову пляшку домашнього вина і закусь. Банку кількох томатів. Давай попрощаємося, атамане. Тільки чого ж так бідно? Я зараз на кухню збігаю, добуду чогось пристойнішого. Зачекай трохи. Софія, прихопивши гаманець з грішами, подалася до їдальні. Дівчата організували цілком пристойну закусію: котлети з картоплею, ще гарячі після вечері. Дали у гірків помідорів. Стіл Софія сервірувала, як у ресторані. Не щодня такі дорогі гості заходять. Зворушений такою увагою Жора, задоволено почухав волохатого живота і налив вино у гранчасті склянки. Ну, приймемо по-першій. Закусив ще теплою картоплею. Хороший харч, бо я все більше на консервах. Софії жаль стало цього сорокарічного чоловіка, який мав уже стільки літ, а жити ще й не починав. За три ходки відбув разом щось близько п'ятнадцяти років. «Ти сам живеш, Жоро?» – чомусь запитала Софія. «Ні, з корішами». Уникнув відповіді, хоч і добре зрозумів, про що його питають ватажок місцевих розбійників. А мати твоя де? продовжив тему Максим. Мати? Мати далеко. Сибіряк я. А сюди чого? Захотілось після зони на сонці кісточки погріти, от і приїхав. Давай по другий. Випили. Жора уплітав котлети, наче ніколи не пробував. Толкова закусь. От бачиш, а ти не заходив, думав, мене люди. Та чорт вас знав, ти якась правильна дуже. Двері знову без стуку прочинилися, і у вузьку щелину протиснулася голова гострого. Ну, як, починаємо? і багатозначно глянув на Софію. Відміняється, гаркнув Жора, і вийшов у коридор поговорити з шістками. «Що там у них?» – занепокоїлася Софія. «Та нічого хорошого. Остання ніч – сюрпризи!» Похмуру відповів і ще більш занепокоєний Максим. Софія вибігла в коридор. Вразила дивна, як на цю пору тиша Підбігла до одних дверей Поторсала зачинено Хлопці, відімкніть Це ви, Софія Андріївна, обізвався Юра Я, а хто ж іще? Юра обережно прочинив двері Софія здивувалася Хлопці, її дорогі розбишаки Яких хіба наркозом укладеш спати? Всі до одного чемно сиділи в кімнаті Хто лежав? хто грав у карти, хто читав, але всі були вдома. «Що це з вами?» – не повірила очам. «Та нічого».